السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والسلام على رسول الله اما بعد نعم فلنا حلقهه يا اصول الفقه نتوى كاتك ملانغو وتاقليت tukasema taqlid ki maana taqlid ki istilahiyyah mata syariah na tukasema kunao sampuli mbili za uh, muqalidi mwenye kufanya taqlid mwenye kufata rai ya mujtahid basi na dalili huitwa muqalid na wako sampuli mbili kunao muqalid mutabia na muqalid ami muttabi' ni yule ambaye hufuatilizia dalili za mujtahid alizozitegemea katika kuvua hukumu ama ami ni yule anayifuata pasi na kujua uh, dalili yoyote tukaeleza dalili ya kujuzisha kufanya takhlid tukaeleza vile vile kwamba hakuna takhlid katika masala ya itikadi na mwisho tukasema je, yaruhusiwa kuuliza dalili kwa mukalid pindi anapopatiwa hukmu na na mujtahid tukasema si lazima lakini yawezekana kuuliza kwa sababu ruhsa iko ya yaku, ya kuuliza dalili leo insha ataendelea taendelea na taklid na mukhalid kama ilivyo kwa mukhalid kwa ana anaruhusiwa kufanya nini kuuliza hukumu kutoka kwa nani kwa mujtahid anapopatiwa ile hukumu basi hujulikana kama ni mjuzi wa hukmu juu ya lile suala. mukhallid anapouliza hukmu kwa mujtahid na kupatiwa hukmu basi huisabiwa kama yeye sasa amekuwa ni mjuzi wa hukmu ile juu ya jambo lile yaruhusiwa kutoka kwake sasa kuifundisha na kuieleza kwa watu Japo hiyo si nani si mujtahid yeye ni mukallid lakini baada ya kuwa ashajua jaza hukumu basi hanabudi ispokuwa isipokuwa nini na yeye aiieleze kwa sababu kuficha ilmu ni katika madhambi makubwa Kiswahili nasema yoyote mwenye kuficha ilmu baada kumfikia yeye basi yeye atafungwa na kuni za moto siku ya kiyama Hapa imekuja ilmu kwa ujumla sawa ile ni ilmu nyingi ama ilmu kidogo ilmu inajua masala mingi ama hata ilmu inajua suala moja madamu yeye ashajua hukmu ya jambo kutoka kwa mujtahid basi ana haki ya kufanya nini na yeye ya kuieleza lakini ifahamike kwamba yule mutaallim yule anayesomeshwa na huyu mukallid hafanyi taklidi kwa nani Kwa yule anayemsomesha kwa sababu tukaeleza taarifu ya taklidi ni nini kufuata kwa nani rai ya mujtahid yule anayesomesha kwaakati ule si nani si mujtahid ni muqalid kwa hivyo yule anayesomeshwa akiwa iwajua hata kwa yuwamfuata nani yule anemfundisha ambaye ni muqalid bado atakwewe afanya ijtihad kwa afanya taklidi kwa nani wa mujtahid aliyofuaili hukumu akamfundisha yule nani mukallid na yule mukallid akafanya nini akaifikisha Hiyo ni kwa upande wa kusoma kwa kujua hukumu na kuifikisha kwa watu wengine Baada kujua kwamba taklid iiko dalili tukaeleza kufupwa kujuzisha kwa nini kwa taklid sasa suala litakuja je ni madhahabu gani ambayo mimi nitafuata? Nitafanya taqlid kwa pi, kwa madhhabu gani? Eh? Sijumeona taqlid hapa na taqlid ni kufuata kufuata ama kuuliza kwa mujtahid rai basi na dalili. Yaani kujua dalili ama kutokujua na kujua nakujua dalili basi na kujua sababu zilizomfanya yule mujtahid kufikia ile hukumu wajua tu dalili ametumia dalili hii lakini ilikuaje kuaje akatumia dalili hii ilhalini pengine kuna dalili nyingi zinaonekana kana kwamba zinafanya nini zinagongana na ile dalili aliyotegemea nani mshtahidi yule sasa wewe kama mukallid ni mahazaba maza, gani ambayo ya kupasa wewe kuifuata ni muhimu na iha, ya halaka leo yatugusa ya sisi zaidi kwa sababu ni masala ambayo ni sisi tuwafaa kuyajua kama mukalidina Ifahamike ya kwamba lengo ni kufuata nini hukumu ya Allah Subhanahu wa ta'ala wala si kufuata nini madhhabu Unapofata madhhabu unapomfuata mujtahid wafata wa nani we lengo lako hukumu ya Allah Subhanahu wa ta'ala Kufuati mimi napata shafi, mimi napata shafi, mimi ninamfuata Hanati, mimi ninampata Malik, si lengo. Lengo wapata nini wewe? hukmu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hawa kwa sababu ni wajuzi wa kufanya nini? Wa kuvua hukmu ile. Kwa jamhuri ya maulama wamefikiana kwamba rai jumla zenye uzito katika ya anayafikhi zinazoruhusiwa kufatwa ni za wa nne akiwemo ndani yake Hanafi Maliki Shafi'i na Hambali lakini haikufungika na Hawa pia hujumwishwa ndani yake rai za maswahaba ijtihadi za maswahaba za tabiin hujumuishwa katika nini zile hukumu za fikhi amba. Zile, zile rai ambazo jumla ya maulama wameafikiana kwa nini zina uzito katika masala ya nini ya fikhi pia hujumuishwa ndani yake ambazo hazikuwa na uwezo wa kudumu kwa muda mrefu tumesema jumla maula wamekubaliana kwamba rai zinazoukubalika na zenye uzito katika masala ya kifiki kwa jumla ni za maimamu wangapi 4 pia ikiongezeka nani rai gani za maswahaba eh jtia jtia swahaba. ya swahaba yafikinika kusema kuna watu madhabu yao ya kupata ya sahaba fulani yazufu kufuata vile vile tabiina pia vile vile wale mujtahidina amba ambao walikuwa na madhhab lakini madhhab zao hazikuwa na uwezo kufanya nini wa Waku? wa kudumu wakiwemo ndani yake Ali ibn Sa'd Sufyana Thauri Abdurrahman Amri al-Awza'i Dauda zahiri ibni Hazam na wengineo ehhe Kwa maana hizi ni madhabiti nilikuwepo lakini kwa sababu moja au nyingine hazikuweza kudumu na kutufikia sisi leo. Madhabiti yale mashuhuri ni zile nne: Maliki, Hanafi, Hambali na Shafi'i. Yeah. Lakini Imam Shafi'i alisoma chini ya nani chini ya Imam Malik? kisha akasoma chini ya akiwa tukiwa Madina kisha akasoma chini ya al akiwa akiwa Masri anaye tulomtajalia al ni moja katika wale mamustahidina ambao madhabu zao azikudumu akasema Al-Laith eh, ni mjuzi na mwenye kufahamu zaidi bas na hukumu kumliko nani kumliko Malik Imam Shafi akasema Al-Laith ni mjuzi zaidi kumliko Malik lakini mali kampata nani wanafunzi wazuri kumliko al kwa maana wale wanafunzi yake wakaiendeleza ile madhab kwa hivyo pia hawa muishtahidina ambao madhabu zao hazikudumu yajuzu kufanya nini kufuata pia huingizwa ndani ya mad, uh, madhababu zaaingizwa za, za, za, za katika rais zao kufuatwa madhabu ya zaidi jadi baina ni, ni ni sampuli ya kimashia ya, yashukuliwa ya rai kutoka kwao vile vile itnaasharia na ibadhi. japo kuna baadhi ya wasomi wanashida na itnaasharia na ibadhi Wakisema kana kwamba fiki yao imetofujika sana na fiki ya ya, ya wengine lakini yaruhusiwa kuchukua kutoka kutoka kwa hawa hizi ni madhhabu vile vile ya ruhusiwa kuchukua kwa mujtahid hata kama hana madhhabu maadamu amejulikana ni mujtahid na ni muweza basi aruhusiwa pia kutoka kuchukua kutoka kwake so hiyo ni upande wa kuchukua ya ruhusiwa kuchukua rai ima kutokamana na madhhabu nne ama zile nyingine tulizozitaja zi zi ruhusiwa lakini ni misingi gani atakufanya wewe ujue ni madhhabu gani ya kuichagua Baada kujua hizi zote za ruhusiwa ndio, ya ruhusiwa kuchukua shafe, ya ruhusiwa hamba maliki Hanafi. ye lakini ni misingi gani wewe nitaitumia ili nijue ni madhhabi hii ambapo nitafanya nini? Nitaifuata? Sio. Watu wengine kudhania kwamba hapa kuna kuna hatari. Watu wengine kudhania kwamba si madhabisa kwa ni nyingi ina maana madhabiti kwa nnyi rai yakawa tofauti huyu akawa na rai tofauti juu ya nani mwenzake mfano kama swala la wudu shafi akawa na rai tofauti katika masala masuala kutangua so uzu na hanafi akawa na tofauti katika masuala kutangua wudu sasa akawa na rai mbili za kugongana huyu asemwa haitangui wudu huyu asemwa fanya nini yatangua uzu baadhi ya wa ba watu wakadhania ya kwamba hizi hukumu mbili zinazogongana kwa mukallid ni sawa na hukumu moja eh tufamkiane hapo wakaona hizi hukumu mbili zinazogongana zimegongana kwa nani kwa mamujtahid wao ndio wamekuja katafautiana lakini kwetu to sisi mukallidina zote ni ni sawa eh nikatoa mfano wiki iliyopita kama bwana mmoja alikwenda kwa Saidina Ali na Zaid ibn Thabit akataka hukumu akapawa kisha akaenda kwa nani kwa Saidina Omar wakati Saidina Omar alikuwa ni khalifa wakati ule akamweleza akaamba lao ungele kuja kwangu ningekupatia hukumu tofauti ningekuwa na rai tofauti akaamba je basi kwa nini usibatilishi rai za nani za wale wengine kwani wewe ni nani ni amiri mu'minin asema la kwa hili sote tuko sawa maadamu ni toala gani nidhani maadamu nidhani sote tuko tuko sawa so hii ni kwa mujtahidina jeu yes, wao wametafautiana jeu yes, kwetu sisi mukallidina zikaja hofu kuonekana kana kwama bili zagongana huwa sema yafaa huwa kasema haifai baadhi ya watu waona kwa mukallid ni sawa zote mbili hiyo ni makosa na si hivyo kumbuka rai ni nini ni hukumu ya Allah subhanahu wa taala sio na nini hukumu ya all, nini hukumu sharai hukumu sharai ni maneno ya nani ya mtungaji sharia so maneno ya mtungaji sharia haingkiniki kwa suala moja ya na nini ya gongana eh ni lazima iwe in, ni in, neno gani moja juu ya moja hukumu ni moja pekee yake haiwezi kwa ni hukumu ngapi zaidi ya moja, mbili au tatu. Ndio yamkinika pengine yale maneno ya mtukaji sharia yakafahamika tofauti, akawa na maana zaidi ya moja. Mufatajiri atakafahamu hivi, mufatajiri atakafahamu vile, lakini mwisho wa kwisha kila mmoja tabaki na hukumu ngapi? Moja, moja pekee yake. Kwa mujtahid na kwa mukallid. Kwa yule musha yaliofutuwa masala na kule kwa yule mukallid atakaifuata yeye yeye atafungika na hukumu gani? Moja pekee yake wala haiji kwamba hukumu zote kwake ni nini? Ni sawa. Atajifunga na hukumu moja pekee yake. Sasa ni mujtahid gani ambaye yeye atajifunga na hukumu yake? Swala lingine. Ndio swala juu swala, sio? Paka tutafika munjoo tutayojua mukallid atafuta vipi nini? Rai ufuata rai Si rai zimekuja mbili eh rai zimekuja mbili zikoonekana kwa kwamba zimegongana haifai kwa, kwa, kwa kiasi sasa ni nini ni sawa hukumu ni gapi kwake ni moja ni ipi ni sawa Hafai kutumia mapendeleo yake akafata zile lenye kukubaliana na matakwa yake na kuacha lile amboweaona litazozana na nini matakwa yake hii kidogo naona ina manufaa mime hii kidogo naona ni ngumu kwangu hapo itakuwa ni sawa na amefuata nini hawaya nafsi yake na Allah subhanahu wa taala anasema fala tatbi'ul hawaa msifuate nini hawa zenu kwaweza hawezi tukusema Shafi ana rai hii, hana tena rai hii. Eh. Nitachukua hii. Kwa kuonea yeye, hapo utakuwa yeye amefuata nini? Na matamanio ambayo ni hawa Allah Subhanahu wa taala amekataza. Atafuta nini? Ata, ata, atafanya vipi ajue, hii ni ichukue ama ni ichukue hii, ama niwache hii ama niwache hii. Maula mausulufu wametoa aina tofauti tofauti ya, ya, ya namna ambavyo mukallid aweza akafuata nini hukumu moja juu ya nyingine baadhi yao wakasema ikiwa mkallid amefikiwa na hukumu mbili ehhe hapa kusema zote ni sawa hafai kufuata yoyote kwa hawa yake si hivyo basi atapima kwa vipimo gani wengine wakasema ataangalia ile sahali katika zile hukumu kumundeni ile ambayo ni sahali kwake basi ata ataifuata wakitoa wa dalili kutoka kitabu Allah subhanahu wa taalaa yuridu Allah bikum yusra wala yuridu bikum usra Allah subhanahu wa taalaa yowatakia nini nini mepesi wala hawatakii nini mazito na wakasapoti msimamo wao na hadithi ya mtume Ali ibn Abi pale Aisha aliposema alipo kuhusu jibe alikuwa mtume akasema mtume anapokumbwa na mambo mawili katika dini kuchagua lipe nepesi maadamu yote hayana nini Zambi akafuata lile lenye REPENSE. So wengine wakasema, tufamikiane. Mukhallid alipigia na hukumu mbele Wake yote isi Si? Si sawa. Hawezi kusema zote hukumu ni sawa. La. Hukumu yake kwake ni moja pekee yake. Ni ipi hawezi kuchagua na potaka yeye kwa sababu amepata nini? Hawa so atapata vipi atachagua vipi wengine wakasema ataangalia ipi nyepesi yenye sahani wengine wakasema la angalie ile yenye uzito zaidi ehhe wengine wakasema la angalie ile yenye manufaa jamhuri ya maulama wamekanusha njia zote tatu hizi za kutafuta nini Hukmu ya Allah subhanahu wa ta'ala wakasema kufuata rai jamaaanisha ni kufuata hukmu ya Allah subhanahu wa ta'ala na twaa kwa hukmu shari haijaleshwa juu ya mazito wala mepesi wala manfa Hatufati hukmu sisi kwa sababu ni nyepesi ni nzito wala ina manufaa. Tupata hikma kwa ajili ya nini? Ni amri kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wakasema hizi zote si vipimo kupekesha wale kuchagua baina nini? Rai mbili. Vipimo ni gani? Wakasema fa in tanazaatu fi shay'in farjuduhu ila Allah war Rasool. zana juu ya lolote muregene nane Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Eh? Mambo yanakuja moto, wengine wanakuambia hizi, wengine uko vile, hizo zote, wakasema hizo zote ni sawa na kufuata Hawa. Tumesema ya kwanza hasisa wako mbele, ya pili haiwezi kupata Hawa, ya tatu kaji wakasema imepate sahali nzito mwenye manfa wakasema hizi zote tatu zaingia katika mlango gani? Wa Hawa njia pekee yake ni ipi fainta na fi shay'in faruduhu ila Allahi wal rasul zuzana, regeni kwa Allah na mtume wake e vipi muqalid ataregelea kwa Allah na mtume wake muqalid ataregea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake kwa kuchagua Mujtahid ambaye yeye amekiinai kwamba amevua hii hukumu sawa mujtahid mukalim atafata hukumu ambayo yaoona mujtahid hii hukumu Andiye alioivua kwa njia ya tawwa hivi ndivyo allah subhanahu wa taala hivi ndivyo mtume wake anavyo anavyotaka atajuaje kwa mwisitai huyu ndio uko sawa il hali yake nani tena mukallidia nini amen eh hajui maskini ndani pole pole tutapiga bakarutaona haki haki katafanya nini haifai kupata hawa maskini eh asafanya nini fa indanazaatu fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema kama ilimstajibu laku faalamu anna ma yatabiuna ahwaahum watipo kusikia ujue hao wanapata nini wanapata hawazao sasa wewe kurudi kwa allah subhanahu wa taala na mtume wake ni utafute mujtahid ambaye unahakika huyu si lazima hakika 100% kwa sababu ni nidhani kwa makadirio makubwa kwamba huyu ndiyo aliyefanya nini aliepasa Hivi ndio Allah anapotaka, hivi ndio mtume wake anapotaka, huko ndio kurudia kwa nani? Kwa Allah na mtume wake. Sasa wewe utajuaje muqalid ni mujtahidi gani? ehhe ndiyo iko karibu na nini? Na ukweli. Kwanza vitimu atakavyovitumia. Kwa sababu ye pengine ni mukallid ni ami, hajui dalili hapa itategemea kwa yeye kwamba yule mujtahid atakaimuona anao ufahamu zaidi na ni mchaji Mungu nani mwadilifu vitu vitatu ataangalia ujuzi wa mujtahid pamoja na uchaji Mungu wake pamoja na uadilifu wake kwa sababu uadilifu ni katika shuruti ya nini ya kutoa ushahidi kumbuka huyu yavua hukumu ni lazima ni babi au la ni nani mwadilifu na awe ni mchaji mungu na awe ni mjuzi kama hajui atafanyaje ishtihada hakuna ishtihali kwa kwa jahili ni lazima awe ni mjuzi wa yale masala sasa vile vile utajiwaje we kama huyu ni mjuzi huyu ni mtaji Mungu na huyu ni mwadilifu ehhe utajiwaje kama Muji Said huyu ndiye mjuzi ndiye mtaji Mungu ndiye nani mwadilifu kwa vile ni mukallid ni amin itategemea sasa yule unayemwamini wewe uchaji Mungu wake ujuzi wake na walilifu wake akupelekea kwa nani kwa mujtahe. Kwa kama ni mtoto ukinukia mtu wa kwanza wako unajua anayefundisha dini ni nani Ndiyo mchaji Mungu ni mwadilifu na yemuona Nani mjuzi ni babako e, nautarajiwa bila shaka so babako ndio atakuelekeza wewe kwa nani kwa mujitahid. Kwa sababu kupitia yeye we ndo unamjua yeye babako ni mwaminifu, ni mchaji Mungu, Iwajua So kule na, aliko kwege, aliko egemea yeye bila shaka itakuwa ni nini? Ni namna hiyo. Au umfuate msomi wa eneo imani imamu Ustadzi wako, shekhe wako unaimwamini katika uchaji Mungu, ujuzi so ye ye amegemea wapi? so na wewe utamfuata, utaegemea kwa nani? Kwa mujtahidi yule. tuko pamoja? Kwa hivyo ikiwa babako, ikiwa ustazi wako, imamu wako, pengine wamwamini wewe na ye yamtegemea nani? Imam Shafi, basi wewe utakuwa umfuata nani? Imam shafe, kwa sababu hakuna taklidu, hakuna taklid kwa nani? Kwa babaku wala nani wala imamu wala shekhe taklidi ni kwa mujtahid lakini hao wamekuwezesha kumfikia nani wewe kufikia yule mujtahid so wewe utakuwa wamtegemea Imam kwa sababu ya nini imani yako uchaji Mungu wako na ufahamu wake na uadilifu wake kupitia nani wale unaoamini wale kwa nani kwa yeye Tuko pamoja? Hiyo ni njia moja ama njia ya pili njia ya pili sasa ni kwa mukallid ambaye kidogo anjisaidia huu ni mutabi' yaweza kufatilizia zile dalili pengine iwaka kwenye vikao vya fiqi vya hadithi na kadhalika akapata hadithi, akapata baadhi ya maalumat akaweza kubainisha baina hukmu na dalili eh sasa huyu atafata hukumu pamoja na dalili yake atangalia zile dalili kwa sababu pengine ni msomi yeye aweza kubainisha akasema hii dalili hapa naiona kidogo nguvu kuliko dalili hii hivyo eh atakuwa yu afanya afanya tarijos. kupima baina ya mujtahidina raia huyu na raia huyu hawa wametegemea dalili gani ataenda kuangalia zile dalili zake akaona huyu dalili yake ni more convince yani ina nguvu zaidi kuliko dalili ya nani tena irudi asisie kwa atapata ya nine hawa angalii apime zile dalili nguvu zake hii na hii ipi ina nguvu zaidi akiona hii dalili zake naona kidogo ziko strong kuliko ya huyu basi pale atafuata ya nani ya bwana yule ambaye amafuata rai ya ya bwana yule ambaye amekuta rai yake ina ina nguvu zaidi kwa hivyo tumesema njia za kuweza kukujulisha ni mwishi tahidi gani utamfuata ni ya kwanza ni ya kwanza ni umekinai uchaji mungu wake na elimu yake kupitia aliyonaoamini ya pili ni kupitia kupima nguvu za dalili. Lakini hapa ifahamike unavopima nguvu za dalili, pili kama nani? Mwishtahid anapopima dalili, tarji, tarjih yake. Wala huangalie sababu zili utangalia tu, tu zile dalili kwa sababu wewe huwezi kufahamu sababu zilizoufikisha yule mwishtahid kufanya nini. Kutumia dalili ile katika kuvua hii hukumu. Kwa hiyo utangalia so tu zile dalili, uziangalie na kuzipima kwa, kwa kutegemea yale maalumati ambayo yanatarajiwa unayo kupitia nini? Zilema, yale yale masomo uliyoyasoma ya kisheria fiqh, hadithi na kadhalika. Hairuhusi kufanya hivyo kwa nani? Kwa yule mwenye hajui chochote, hajakatazwa kufanya taklidi yule. Lakini taklidi yake itakuwa ni gani? Ile ya kuamini pekee yake. Taklidi inayombatanishwa na dalili ni ya nani? ehhe ya mtabia yule mkallid ambaye anao ufahamu wa sharia na kidogo at least jisaidia kubainisha kama hii hapa iko hi more strong kuliko dalili dalili hii ninavyoiona ama akaangalia argument hoja za huyu na hoja za yule akasema huyu hapa naona hoja zake zina nguvu zaidi kwa sababu anao ujuzi fulani amesoma aweza fahamu zile zile Sharia, na zile fiqh na zile hadithi aweza kaiona. Na pengine acha katika katika mfano katika somo la hadithi akaambiwa kama hadithi hii ni dhaifu. Kisha akaja akapata mwalimu amemtumia hadithi kama ile. Na mwingine akatumia hadithi nyingine Abu Ali isoma, akabani nini? Ni sahiha. So bila shaka hapana atakua na uwezo kuja hii ina nguvu zaidi kwa sababu imetumika dalili gani? Sa, sahih kuliko hii ambayo imetumwa dhaifu. So pale atafanya atafadilisha mwishadaini mmoja juu ya nani mwingine kwa ile elimu ambayo <coughs> anayo ya kumwezesha kufanya nini Kufanya tarajia na kufadilisha baina ya rai moja na na rai nyingine Naam pole pole tu mme tumekia hapo mukallid kufuta rai hapati mzoho kwa kumzote si nini si sawa wala hatumii anavona ye kwa sababu atakayefanya amepata nini hawa wala hatumii ipi ni sahihi ni sahali ipi ni ngumu ipi ni yenye manufaa baada ya ile Mwenyezi Mungu anavotaka na mtume wake atajuaje hivi na Mwenyezi anavotaka na hivi na anavotaka mtume wake nikupitia nini rai ambayo yu, yeye ame ana, ana matumaini makubwa kwamba hivi ndivyo agwa na mtume wake Wanapotaka wanavyotaka atajuaje kupitia njia mbili ima kwa imani yake ya elimu na utaji Mungu wa nane. mshtahid au kwa kufatilizia yeye mwenyewe zile dalili na kufanya nini tarjime hapo tutajifunga na rai ya mshtahid ambayo ye ataona ina uhu ye mukallid ni lazima ajifunge na madhhabe ehhe ni lazima mukallid ajifunge na madhhabu katika mas'ala yake yote mimi ni Shafiri mimi ni Hanafi mimi ni maliki hii hivi sivyo ilivyokuwa wakati wa masahaba masahaba walikuwa wakiulizana sahaba huyu akimfata huyu akimuuliza swali, Sohaba yule yule akimfata mwingine akimuuliza rai, Sohaba mwingine akimfata sohaba mwingine akitafuta akita nini? Akitafuta rai. Haibusikana kwamba maswahaba walijifunga na nini? Rai za mtu mmoja. Walikuwa wakiulizana, huyu akimfata huyu akimuuliza, wakati mwingine akimfata yule, kuuliza akimfuata sohaba mkubwa ama sohaba mdogo. Ilikuwa haijalishi. tukopamoja. Ndio wakasema pia aa, kuna ile kisa yule bwana akaja na mabwana wili walikuja. Wakamwambia huyu namna na mtoto wake, Ule mmoja na mtoto, akasema huyu mtoto wangu alikuwa yafanya kazi kwa huyu bwana mwingine akalala na nani? Na mke wake, akazini na na mke wake. Kisha alipokuja kwangu, ngkampatia kondomia na kijakazi lakini baadaye tukauliza tukaambiwa hukumu ya huyu kijana afanye nini apigwe mpomomia kisha mji na mtia yule mfalme ule ule tajiri ni apigwe maji mpaka mpaka afe ehhe ukiba kasema hiyo ni sawa so hatajapokuwa hatofananishi baina ya mtume so sallam kuulizwa na kuuliza wengine lakini mtume likiri Haki kwa nini umekwenda kuuliza kwa Inamana yaruhusiwa ya ruhusiwa kuuliza kwa mwingine kwa huyu ama kuuliza kwa kwa yule. Japokuwa hatufananishi haitofananishi baina ya biwasa ni kituo cha sharia, lakini kwa mujtahid yaruhusiwa kuuliza kwa mujtahid mmoja ama kwa mujtahid mwingine. Si lazima kujifunga masala yote na nini? Madhhabu mmoja. Hatujalazimishwa wala haikuwa tabia ya maswahaba kujifunga na nini na rai za mtu mmoja bali walikuwa wakiulizana huyu akimuuliza yule huyu akimuuliza huyu na mambo yakiendelea namna hiyo lakini kwa wakati wa taklidifu kufuata ehhe yamkinika kama mtu ana madam hili mmoja amenijibia vizuri na namwamini huyu basi masuala yangu yote nitamwachia nani huyu mmoja anijibie haija katazwa si makosa Maadamu ifahamike hufati nani kufuati yewe kama kibinafsi bali upata nini hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na yeye umeilai kwamba huyu bwana ni mjuzi ni mtaji Mungu ni mwadilifu kwa masuala hili yeye yajua ama masala haya yajua basi wewe utakuwa ufuata nini kwa ya Allah subhanahu wa ta'ala na hu hata ukajifunga na nini rai zake zote lakini nasema haikuwa tabia ya masahaba kujifunga na nini rai za mtu mmoja walikuwa akiulizana naalionesha ni dalili kwamba yamkinika kufata rai za madhhab tafauti tuko pamoja auweza ukapata hukumu ya rai ya Imam Shafi'i katika swala moja ukafuata rai ya Imam Malik katika swala nyingine ukafuata rai ya Imam Ahmad katika swala nyingine Ukafata rai ya uh, Dauda Zahiri katika swala lengine <tinyi> Eh bila shaka isiyo kwa msingi wa hawa ivyo ni katika misingi ile tuliyoisema kwa uchaji Mungu kwa kuona kama huyu mujtahid ni mjuzi ama kwa kupima nini dalili kama we ni mtabia unaweza pima dalili basi hapo uweze ukafanya nini ukapata uka huyu ama ukamfata yule kwa kupima nguvu za nini za dalili swala lingine je mugallid akiwa tayari ana Mesema yajuzu kufanya nini kufuata <tutu> e. Weza kupata rai ya mujtahid tofauti katika e. masuala tofauti yamkinika kufuata rai ya mujtahid tofauti katika masala tofauti sasa je kuna hiyo kufuata na kuna kugura. Kiathili mimi swala nafuta shafe lakini sasa nataka kugura, nitakwenda katika madhab nyingine. Nimesema ruhusiwa kufuata madhabb yaani rai ya tafwisha itafauti. Maadamu unatumia una vipimo ambapo kipya hawa vipimo hivyo vinakubalika sheria nayo ni nini? Ufahamu wa yule mujtahid pamoja na nini? Kupima nguvu za dalili. Je, kugura sasa? Kugura kuna ishu sasa kama atakagubura madhhabu ama ataka kugura rai hapa kuna issue ikiwa umetabani rai kutoka mtu ndio rai yangu lakini huja itek, huja itendea kazi kujaifanyia kazi hapo yaruhusiwa kugura kwa sababu hujafanyia kiasili kazi mfano rai yangu mimi ya haji pengine napata ya madhhabu fulani katika masala haji lakini sijaenda haji mimi. Siku naenda haji pengine mwaka huu Mwenyezi Mungu amenitia amenia amenitakabalia safari yangu. Siku zote mimi nasema mimi madhabu yangu ya masuala haji nafata nani? Shafi. Lakini mwaka huu nimechania nenda ah nikaona fadali nipate nani? Rai yenye nguvu naona ni gani mimi? Ah, Hanafi. Kabla sijafanya sija, sijadabikisha ya Shafi Naruhusiwa ruhusiwa kuacha Shafi na kufuata nani? Ya Hanafi. Ya ruhusiwa lakini ikiwa nishatekeleza sasa nishatabitisha hukmu ya rai ya mujtahid fulani ehhe kuruhusiwi tena uacha kwa sababu ile hukmu ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala kwako wewe jua jambo lile isipokuwa eh isipokuwa ikiwa moja kukuzoete wafuata kukupitia nini napata rai nshata kinchata bishata za rai ya mshitai fulani mi lakini katika kufuata kwangu nimetumia kipimo gani cha kwanza ambacho ni cha kwa uaminifu na muamini huyu <coughs> lakini siku ukajua kupata hukumu nyingine ama ukapata rai nyingine iliyoambatanishwa na dalili ile umepata basi na dalili basi itakulazimoe wache hii isiwe na dalili ufate ipi ile ya dalili kwa sababu hukumu iliyojengwa na dalili ni yenye nguvu kuliko hukumu iliyojengwa bila nini dalili tuku moja ukiwa siku zote wamfata shafe kwa sababu ya babako yako muamini ama ustadi wako lakini leo ukaja ukaingia ukaingia mahali msikitini eh ukapata mtu akueleza zile ni il ukasema sio ni hukm lakini ana hukumu ameipata kutoka kwa na ana dalili yake akawa ukaipata basi kwa kweli itakuwa itakubidi upate hivi sasa ile yenye dalili kwa sababu kwako kwa wewe hukumu ile dalili ina nguvu kuliko hukumu ya nini Haina, haina dalili ni njia ya kwanza njia ya pili ikiwa wafata hukmu wafata rai na ina dalili ina dalili ehhe mpata shafi katika swala fulani na wajua dalili lakini ukaja ukapata rai nyingine na dalili nyingine ambayo ina nguvu zaidi basi hapa pia utafanya nini utaacha ile yako ya mwanzo na kufuata ipi ya pili wapo kugura kwa mujtahid madhhab Uhuhu, aweza kugura katika hali gani ehhe Ipi na ipi? ehhe baada kujua dalili sasa. Ama ehhe ana lakin dalili lakini akaja akapata dalili nyingine yenye uzito zaidi. Basi mkinika akafanya nini? Akagura madhabu moja ama madhabu nyingine akawacha akawaacha hii na akaenda katika madhab kabla ya moja sababu huja katika masandamenyi <laughs> eh tumefamikiana apa kata kandepo pole pole tu taklid ni kufuata kwa mukallid sio rai ya mustahil ehhe na rai zote kwa kesi sawa rai ni gani moja pekee ya kwamba kwa Mwenyezi Mungu jua sana moja lazima iwe ni nini ni moja atajuaje ipi ni sawa ni areki kwa nani kwa Allah subhanahu wa taala na mtume wake atajuaje ni kwa kumwangalia yule mushahid ambaye yu unaona huyu ufahamu wake na ushaji mungu wake itakupelekea itakuita kupelekea ita, ita kwa nani kwa anachotaka Allah na nani na mtume wake hiyo ni njia moja ama njia ya pili upima dalili we mwenyewe baada kwa umesoma na una maalumati ya ya ya, ya, ya, ya, ya ya hadithi ya sharia namna hiyo sawa kisha kuna kufuata kuacha kugura madhhabu ya, ya ruhusi ya lazimika na madhhabu moja si lazima kwa sababu haikuwa tabia ya nani ya masahaba wakiuliza huyu akimuuliza yule lakini hayo hakuna makosa kujifunga na madhhabu madamu Kufati nani mujtahid yule bali wafata nini hukumu za Allah subhanahu wa wamfata wa yule ile kwa sababu ya ima waaminifu wake wamenifuata kwako na ushaji mungu kama kivumo cha kwanza ama umepata dalili kwa na dalili zake ni nzito kuliko za wengine so utafuata na yule ukishofuata na ushaanza kutekeleza uruhusi kufanya nini kuruka kwa, kwa madhabu nyingine isipokuwa sasa ikiwa kwa huyu wafuata basi na nini dalili ukaja huku ukapata dalili basi utawachiiwe ndio kapate lenye dalili kwa sababu hukmu yenye dalili ni bora kuliko hukmu isikawa na dalili pili ikiwa huyu mbwa dalili wajua lakini ukaja unapata mwingine ukaona dalili yake ni nini ama hoja zake ni nzito zaidi basi utawacha huku uende kwa kwa yule lakini fahaminike hii ikiwa ni suala moja ikiwa ni masala moja ikiwa ni masala ina masaa ili ndani huwezi ukawacha ukachagua katika zile matail ndato mfano yaruhusiwa ikiwa ni swala ukafata Hanafi ikiwa ni zaka ukapata Shafi'i ikiwa ni saum ukafata Hambali masala tofauti pauti hayo ukapata raia huyu ukapata raii ya yule ukapata lakini ikiwa ni swala moja ambalo dalili lina masaili mfano swala ndani yake ina nini ina masail Lina mambo mengine kuna udhu ndani kuna tahara ndani kuna ruku kuna <coughs> kuna wakti, kuna nguzo za swala eh hapa kama kufuata ni, ni lazima ufuate rai ya mujtahid mmoja katika swala zima huwezi ukaangalia katika swala ukapata udhu wa Hanafi ukapata nguzo ya swala ya shafii ukapata twahara ya maliki wakati ukapata haitaruhusiwa kwa sababu wewe ukipata wakati wa maliki mfano na ukapata twahara ya shafii ukapata swala ya shafii kwake swala haijafanya nini haijaingia kwa hivyo utakwa huna swala kwa maliki una swala kwa nani kwa shafii hii huitwa talifiq talifika ni kuchanganya katika masail ehhe eh na mmoja katika wasomi akasema hii mfano wake wakasema hii ni mbaya na ni hatari akatoa mfano ni kama kuna rai katika ndoa ehhe kuna rai wengine wasema wa uh, wali ehhe wali si shuruti yanene kuna rai kwamba wali si shuruti ya katika ndoa si shuruti wengine wakasema kuna rai nyingine wasema kwamba kutajwa mahari si lazima. Ndio, Allah Sema watu Wa ni saifadakatu hunna, ni wanawake mahari kama zawadi, si shuruti ya nini? Ya ndoa. Ni, ni ni haki yao na ni deni wataidai, lakini haibasilishi nini? Kunao rai wanaosema kwamba mahari si, hai, si lazima kutajwa katika katika katika ndoa. Unaorai wasema si lazima mashahidi wawili katika katika ndoa. ehhe Si lazima, si shuruti katika kupata unaorai wanaosema hivyo. Sasa huyo Sheikh akasema wewe sasa extra ufanye talfiki wewe. ehhe Ufanye Talfiki Talifiki ni ile katika swala moja, wachagua y huyo, wachagua y huyo, wachagua ya, ya ya yule. Ukampenda mwanamke wewe Okay sasa mimi katika walii nachukua rai ya yule ambaye lazima walii. Katika mahari nachukua rai ya yule ambaye lazima mahari. Katika mashahidi nachukua rai <laughs> ya lazima, ambaye lazima sendetetu ushakuoa. Akasema hii sawa na kuzini. Hadari ya nene? ya kufanya talfiq kuchanganya katika swala moja madhhab lakini ikiwa ni suwa, si swala ambalo lina masail ya ruhusiwa na kufanya nini kufuata rai ya mujtahid tofauti tako mahapa inshallah na swali